Og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er onsdag den 22. februar, og denne morgen starter vi hos investeringsbanken UBS, der fortsat til at potentiale i kinesiske aktier. Så skal vi forbi det amerikanske marked, hvor morgen ser, at markedet kan falde mere end 20 procent. Vi bliver lidt på det amerikanske marked, der tirsdag er bød på kursfald. Og vi slutter af herhjemme, hvor Novo Nordisk for første gang lukkede over kurs tusen. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. De seneste tre uger har budt på fald blandt kinesiske aktier. Den optimisme, som satte ind i slutningen af sidste år, da Kine Kina opgav sin nultolerance over for corona, virker til at være fordampet. Samtidig står de gode nyheder et lige frem i kø. Spændingerne mellem USA og Kina tager til, både omkring Rusland og den nylige ballongnedskydning, samt udsigten til højere amerikanske centralbankrente presser også det kinesiske marked. Udsigterne for kinesiske aktier er imidlertid stadig positive, mener den svejsiske investeringsbank UBS. Investeringsbanken ser den senere tids fald som en sund, sund konsolidering, en pause med gevinsthjemtagening efter tre måneder med forrygende stigninger. De skriver: Desuden mener vi, at fordelene ved Kinas økonomiske genåbning ikke er fuldt ud er udregnet i de nuværende værdiansættelser af det brede kinesiske indeks. Vi forventer, at starten af regnskabssæsonen i denne uge vil de nye stigningskatalysatorer, og vi forventer, at virksomhedernes ledelse bekræfter indtjeningsgenopretningen efter genåbningen. Dyre amerikanske aktier blinker med advarselstegn, da det får SAP 500 til at falde så meget som 26 i første halvdel af dette år. Det er forudsigelsen fra en række strateger fra investeringsbanken Morgan Stanley. Mens de seneste data tyder på, at økonomien muligvis er i stand til at undvige en recession, så er muligheden for, at den amerikanske centralbank vil stoppe med at hæve renten og i stedet sænke den i slutningen af året heller ikke længere en mulighed ifølge et hold ledet af strategen Michael Wilson. Det lover ikke godt for aktierne. Da de kraftige stigninger i år har efterladt dem på deres styreste siden 2007 mål på aktierisikopræmien, så man gået ind i et niveau kendt som dødszonen. Tirsdag var det også den røde farve, der var malet hen over aktierne på det amerikanske marked. Faktisk blev tirsdag på den dårligste dag på det amerikanske marked i år. De tre store amerikanske indeks faldt alle omkring 2 Den store nedtur skete samme dag, som der landede regnskab fra Walmart og Home Depot, der begge giver en god indika indikation af den amerikanske forbrugers købelyst. Begge kæder realiserede deres tal fra 2022 mere eller mindre som ventet, men deres forventninger til det nye år skuffede investorerne, som sendte begge aktier ned. Der landede også nye nøgletal for økonomien, der igen slog fast, at det går godt for verdens største økonomi. Der var tale om de amerikanske indkøbschefers aktivitetsindeks, også kendt som PMI, der overraskede markant positivt. Her hjemme kunne Novo Nordisk tirsdag lukke over den symbolske grænse på kurs 1000. Det sker en uge efter, at aktien i medicinalgiganten for første gang blev handlet i kurs 1000. Aktien lukkede dog kun med 20 øre over den symboliske grænse. Investorernes store appetit på Novo-aktier skal ses i lyset af et solidt salgsmomentum i de seneste mange kvartaler ifølge MarketWire. Det skyldes markant efterspørgsel efter Novos GLP-1-midler, Ozempic og Rybelsus, til behandling af type 2-diabetes, men også deres vidundermiddel Wegovy mod fedme. Særligt har børshusene i den seneste tid været optaget af Novos store muligheder inden for fedme, et marked, der fortsætter nyt, men ventes at vokse hastigt i de kommende år. I dag er der referat fra det seneste rentemøde i Fed. Det kan fortælle os lidt om, hvad der blev snakket om ved det seneste møde, og dermed muligvis også gør os klogere på Centralbankens tanker om den fremtidige rentebane. Herhjemme får vi også regnskaber fra NKT, Genmap og fl Smith. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen.